أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم مقصد ده سورة بقراء بيان ده تلور أولا مسلا إثبات ده دا ثابتول چ الله په ذات او صفاتو کې یو ده دویمه مساله اسبات د رسالت یی ندا ثابتول چې همیشه د پر الله پیغمبران رعلی گلی دي د خلقو د خیر دا دا او د اصلاح لپاره او غسل سلسله په نبی علی سلام باندې ختمه شوې ده دویمه دریمه مساله په دې صورت کې د جهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد کول د لپاره چې توحید او سنت خورشي خلق د حق نه خبر شیم درم او, او تلور مسله په دی صورت کې د انفاک فی سبیل الله دا الله په کې مال لګول زکه jihad هغه ټیم کې کی کیږي کی چې کله یو مجاهد خپل, خپل خپل خپل مال لګوي او خپل مال ونلګول شي بیا jihad نه کیږي او چې جی jihad ونشي نو بیا توحید او رسالت توحید او سنت بخوریګ نه رښت بر مخه بنکې مخکې دا تلور مسلې په دی صورت کې اصل مسالې بیانېږي صورت په چلور برخه مې تقسیم دي اوله برخه سل آياتونه دي په دې سل آياتونو کې اوله مسله چې اثبات د توحید دی د بیانېږي دویمه مسله دویمه برخه یو سلو یونه والا تر یو سلو شپږه بیا پورې ده یی نشپګهاوې آياتونه ده په دې کې دویمه مسله چې اثبات د رسالت دی بیانېږي او درېمه برخه آیت نمبر د مقصد روزانه لیکئ چې ادم شخصي او درېمه برخه آیت نمبر یو سلواوي نه والا تر 255 پورې دا او پرې درېمه برخه کې درېمه مثال چې جهاد فی سبیل الله دی او سلورامه برخه د یو سلو 24597 تر اخرې پورې دا او په سلورامه برخه کې انفاک فی چې کومه سلورامه مساله ده بیا دا ولا برخه چې سلا اياتونه ده او اسبات د توحید په بیانې کې دا برخه په دریو بابونو کې تقسیم ده په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب اول باب شل اياتونه دي په دې شلو اياتونو کې د دریو ډلو بیان کیږي هغه درې ډلې جاغه بصورت الفاتحه کې بیان شوی مختصر اجمالن یو ډله مؤمنان دوی ډله منکرین او درې ډله دوالین منافقان دا درې ډلو په الت مختصر بیان شوی صرف اشاره و دلته اوس په ډلو من لیک تفصیل کړي دا ډلو لګو صفات بیاني وضاحت کړي چې دا څوک دي ترکم صفات لري او بیا په دې شلو آیتونو کې اخیری چلور آیتونو کې بیان کيده دو مثالو دو مثالونو د وور او دوبو د 10 آیتونو خلاصادم مونږ تر دې پورې پنځه آیتونو کې د مومنانو صفات ویل دي د مومنانو پنځه صفات مونږ ویل اول کې ترغیب او قران له عظمت د قران بیان شو چدا کامل کتاب د او د کی شک نشته او د کی مضبوطی اده د پار د متکیانو بیا د غینه بعد پنده صفاتونه کی پنده صفات بیان شو د مومنان د انعامت عليهم اول صفته بیان شو یؤمنون بالغیب به غیب مانی ایمانی پا اللہ و ایمانی په الله او رسول کتابونو پیغمبرانو قیامت دوزخ جهنم وغيرها جنت تقدیر بلتلونه به ایمانی چې مچا وصول دی د ایمان او یا غیبونه مراد علم غیب چې الله علم الغیب ده دویم صفته بیان کړو چې یو کی مون صلاته جاری کوي یعنی پخپلهم کوي او بلهم د مون حکم کوي چې د د تسلوت کی د د پلاس کی وی دا د مؤمن خصيفت ده او صرف تخپلهم مون کوي دا د مؤمن دا د خ... صفات د مؤمن الله نه ذکر کړی قران کې بلکه قران ذکر کړي چې و امر به اهل اهل ک بالصلاته حکم خپل دارو ته په موز باند دی درم سیفتې بیایان کړی او د مومنانو یون فیکونهمه ځکه هم میون فیکون او خر کوي د غمال نه چې من ورکې دوی ته او باز د غ نه چېمونږ وړه دوی ته رج کوي د دریم صفت دی چې په دی ماې به مال لګي خوری به نه ور باندې بلکې خپل جیبه به لګ مال ځکه دا ډیرر ګنده صفتونه ختم دا مال لګول اخلاق خقی د انسان چورې مال لګې چلورم صفته بیان کړو چې د الله په کتاب قران باندې تفصیلی ایمان راوړي والذین یؤمنون یؤمنون بما انزل الیکا یعنی په قران باندې په با تفصیلی ایمان راوړي او په نور کتاب و ما انزل من قبلک او په نور کتابونو باندې په با اجمالن ایمانی قران باندې په با ایمان د سوي چې دا بډې عمل کوي دا د ځد کوي دا د بیان کوي دا بابا نافیس کوي او په نور کتابونو منو ایمان صرف دومره چاو هغه د الله کتابونه دي هغه کې هدایت حق پکې وو د خلکو پکې خیر وو په خپل زمانه کې صرف دومره ایمان دې پاغه باندې او پنځم صفته بیان کړه وبال اخرته هم یو یقینون او په آخرت معنی بد دي خلکو تشوي یقین بي وي ایمان نه دی ویلي ایمان خو غیب او کیسه بیان شو قیامت په غیب کې ده کنه نو ایمان خو اساس راوړ باندې په قیامت باندې یقین ډیر ضرورت دی چې یقین را راشي ځکه چې یقین د ورمن راغو چې ورځ به دا حاضرې ګملاله الله له سوال او جواب وېما مې بابا ته هغه یقین د پاره کوشش وکړي خوارې وکړي مهنت وکړي هغه ورځ د پاره دا پیندسې فتوونه چې کله بیان کړه نو آیه نمبر 25 کې حکم د دنیا او حکم د آخرت ذکر کړو بیان کړو حکم د دنیا بیان کړو چې اولای کاله همد مېر ربهم دا خلک به هدایت دي طرف دررب د دوی نه چې په هدایت دی نو دا خلک به هدایت دي او او دا دا په هدایت معنی دي چغ هدایت در د دوی دی ان دا, دا, دا هدایت نه ده چې او چا زانان نه کوملاه جوه کړی ده چا نه ینی دوی ځان د لالاره نه د جوړ کړی باغ نهدي روان بلکې دوی په هغه ها... یو خی په سمللا رواندي هدایت دي بل د الله را لا ده چې الله د خوانه تهویللی شوي ده الله د خوانه دویته دلاره بایان شوي ده دا حکم د دنیا, دنیا او چې په دنیا کې داسې فطتون والا خلک دا پسملار دي په هدایت دي او حکم د اخرت او ته بیان کړو چولای که هم المفلحون که کامیاب دي نو هم د اخر کامیاب دي دغه پندو صفتون والا بیا موږ د مؤمنانو نور صفتون ذکر کړه د قران دی اتونو دی بیان شو پاګی بندنی سبق کومګه په دې دو آیاتونو کې ما چې ویل شه پغم اوم نمبر آیت کې په دې دوه آیاتونو کې بیان کوي دا غدوی میډلې مغضوب عليهم هاغه دلہ من ویلو د مغضوب مغضوب عليهم ځکه منګه تفصیل کړو چې مغضوب عليهم هغه خلق دي چې الله اور باندې غضب کړي غضب پې شوی غضب غضب هغه ټیم کې ده الله کیږي په غدل باندې کیږي چې هغه سره د پوي انکار وکي هغه خلق باندې الله غضب وي چې وسړې په حق باندې شي چې د الله را حق ده او دې بیا هم د غن انکار وکړو کینو په دغه خلکو باندې الله غضب او بیا انکار نه مخالفت هم شروع کی زه صرف ک انکار کړې نو بیا هم شرف لري په مقابل د دې کې چې هغه مخالفت شروع کی نو په دې ځای کې اوس دغه ډلې تفصیل کوي پر دې دوایتونو کې چې دا خلک چوک دي ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې کافراند دي کفر کړې ده لگا ول ذ لفظی معنا کومه به هرګه باریک چې کوم سوال او چټیږي انسان په ذهن کې هغه باندې وضاحت کوم او تاسو مخصود څه کچسته تا تاسو زین دي کوم سوال پیدا کی ایم دغه سوال پیدا کیږي کی چې کوم دلته منغه بیانو لکه خصوص بکوي خو ښا ان الذين یقینا کسن کفرو چې کفر کئی یا کفر کړي سواء برابر ده علیه پر دوی باندے ا انذر ته انذر ته هم کته ام لم تنذرهم یا ونه یری دوی لا يؤمنون ایمانه راوڑی زهین کوم سوال پیدا کی الله وی دا کافران چدی ته ټول ځو ما راو ما جواب را کیخه دا کافران چدی که دا ته وایره او کوینه یاره ان ک بیان دی و ته وکړو کوت کوت دی ونه کړو داخله ایمانه راوڑی زهین کوم کوم اشکال راغو چه شیطان بیا دی په کی چبونه د اخو هغه شوه نه نه نه هدا په کوی دا کافران چدی د دولت بیان وکي او کوونه کي د ایمان نر اوړي <تصفح> ديږي چې زی یو ځین سوال شته چه له تاسو <تصفح> نه خا خ... په دې ان لائن خپله کوچازین سوال کی وی بدله نه دي کیو غوړيو پنځه دا د پنځمه نه کلک کړئ د شوله کلاست جی کوي تاسو کچاره دا شکل کچار ورتي پدې کې دوسه نعم اشكال دا دوه اشكال پیدا کیږي په آیت کې یو اشكال دا پیدا کیږي ورخه ځان پوي کې ویل کې ځان سره دې لیکنې کې چې دی دا لغوي معنا کوي چې یو کې دوه اشکال پیدا